Nyolc. Az este eseménytelen telt. Nem mondom, hogy kényelmes volt így pihennünk. Azt sem, hogy sikerült. Az új helyzet okozta sok, ott dolgozott mindenkiben, csapongó és gondolatok füzéreként. Mind a mellett már kezdtünk szomjazni és éhezni, de legalább éltünk. Ez azért nagy tény. Ránéztem a sivatagi terephez is tökéletesen használható, kifejezetten húzós helyeken túrázóknak készült órámra. Megérte a borsos árát, az már biztos. Reggel hetet mutatott. Ilyenkor általában már a kávémat ittam a konténerépület teraszán. Basszus, mit nem adnék most egy jó kávéért? Lehet, hogy már soha többé nem érzem a keserű illatát. Merült fel bennem a kérdés. Tűnődésemből zó ugrasztott ki. A faszomat ezekbe én kimegyek körülnézni, állt fel, és elindult a hártyaként feszülő ajtószerű képződmény felé. Valamit még motyogott spanyolul az orra alatt, de azt már nem lehetett érteni. Teljesen meghűltél, ugrottam fel én is. Azonnal húzd vissza a beledette idióta. Emeltem fel parancsolóan a hangomat, mire elbizonytalanodva megállt. Jó eséllyel azonnal megfulladnál, vagy ami még rosszabb, szétcsesznéd ezt a zárómechanizmust, és mind veled döglenénk. – Bazd meg, Zó, te észlény! – kászálódott fel máti is lassan, látva, hogy elindult valami. – Na, ide figyeljetek! – vettem vissza a szót úgy, hogy mindenki érezze, most a parancsnok szól hozzájuk. – Semmi egyéni akció nincs. Minden parancsra megy, megfelelő helyzetértékelés után. Megértettétek? – kérdeztem egy kicsit, talán túlingerülten is. Egyetértő bólogatások és mormogások nyugtattak meg. – Bocs, főnök! – jelzett vissza Zó. De basszus, mindjárt azok. Ekkor esett le, hogy több mint fél napja nem vettünk magunkhoz folyadékot. Ösztönösen megérintettem a nyelvemmel a kiszáradt számat, ami már egyértelműen jelezte a jelentős folyadékhiányt. Afganisztánban mindig azt mondták a csapat orvosaink, hogy ha már szomjasak vagyunk, az a kiszáradás első jele, sose várjuk ezt meg, hanem folyamatosan pótoljuk a vízveszteséget. Ez a folyadékhiány még messze nem halálos, de már kezdett a szervezetünk jelezni. Oda! Mutattam a legtávolabb sarok felé, de aki oda azt kinyírom. Tettem hozzá már egy kicsit vicces hangnemben. Basszus, én, én, én nem tudok úgy vizelni, hogy közben néznek, mondta Zó, amit teljes mértékben megértettem. Nyugi, nem fogom kiposztolni sehol, ugratta Atis, de azért teátrálisan elővette a telefonját. Kebron, vágta oda Zó, miközben bemutatott a középső ujjával. – Hát ez kurva jó lesz így! – dörmögte, de azért elvonult a sarokba. – Basszus! Van térerő! – kiáltott fel Atis megbabonázva nézve a telefonját. – Ez most komoly? – nézett vissza izgulva Zó, és már kezdte is visszagombolni a gyakorló nadrágját. – Hogy lenne térerő itt a pöcs? – vágott vissza Atis, miközben elmélyülten nyomogatta tovább a telóját. Miután elküldtük melegebb éghajlatra Atist, elkezdtem a többiekkel agyalni a helyzetünkről, hogy Zó is érezze, nem ráfigyelünk. Először is telefon elrak. ki tudja, mikor lesz rá szükségünk, nehogy valami kretén játékkal lemerítsétek azokat. Néztem közben Atisra, de a parancs mindenkinek szólt. Miért mindenki engem basztat? Vágott sértődött tartott Atis, miközben elrakta a telefonját. Mert te vagy a leghülyebb, röhögött fel a beszólásán Zó. Sokkal felszabadultabb volt már, hogy kiengedte a fáradt gőzt. Atis jobb híján csak bemutatott neki vélemények Más Másrésztről folytattam, figyelmet sem fordítva Atis és Zó adokkapok játékára. Geri, ha ki is tudunk innen jutni, akkor szerinted védőfelszerelés nélkül van egyáltalán esélyünk? Kérdeztem rá, belegondolva az érkezésünknél tapasztaltakra. Ha a mi időnkben lennénk, kezdte Geri egy kicsit elgondolkodva, esélyünk sem lenne itt az oxigén hiányos környezet és az alacsony légnyomás miatt. Ezt úgy kell elképzelni, mintha a földön olyan 40 ezer méteres magasságon lennénk. Király, reflektáltat is. De tette fel a kezét Geri jelezve, hogy azért még nem fejezte be a bondondóját. A tudományos elméletek szerint olyan három és fél milliárd évvel ezelőtt a mars élhetőbb bolygó volt, talán számottevő mennyiségű oxigén is előfordult, és a légnyomás is nagyobb volt. Na, ez kapaszkodónak nem rossz tettem hozzá. Akkor nagyjából milyen lehet most kint a helyzet? A Hámviból túl sokat nem láttunk, de szerintem KB olyan lehet kint, mint nálunk a sivatagokban, ahol időszakosan van azért víz. Valamint a légnyomás és az oxigén szint is hasonló lehet, mint mondjuk a Monteveresz csúcsán. Az nem vészes, kapcsolódott be is a beszélgetésbe, megkönnyebbülten. Nem vészes? – Te hülye vagy! – jelzett vissza Máté. – Ott a palasz nélkül alig pár ember tudott feljutni, nemhogy tartósan maradni. – Hát igen, kihívás mindenképp, de nem is ez a legnagyobb gond – folytatta Geri. – Ó, édes faszom, mi van még? – kérdeztem, miközben a tarkómat masszíroztam nyugtatásképpen. – Hát a sugárzás – vonta meg a vállát Geri. – Itt a légkör nem szűri meg, mint a földön. – Basszus, akkor lehet, hogy már most erős dózist kaptunk. Aggodalmaskodott is és a szabad bőrfelületeit vizsgálta látható jelek után kutatva. Nyugi, a barlang természetes védő réteget képez, de ha kimegyünk, akkor nem húzhatjuk sokáig. Kérdés, nézett végig rajtunk Máté, ki akarunk-e egyáltalán menni? Lássuk csak, kezdtem magamban összerakni a mozaikokat. Kimenni innen csak két esetben látom értelmét. Egy. Felemeltem az ujjamat, hogy nyomatékosítsam a mondandóm. Ha a túlélésünk záloga máshol lesz, gondolok itt akár élelemre, akár oxigénre. De ha hozzájutunk a cuccainkhoz a járművünkből, egy darabig nem lesz gond. – És mi a másik? – kérdezte is. Ha valahol nyílik ilyen téridőkapu, vagy mi a szar. Már ha ilyen tényleg létezik, hiszen egyikünk sem látta. – válaszoltam azért még két kedve. De hát azt mondta ez a bogár, hogy ők erre nem képesek, és a tudta szerint a másik faj is csak térkaput képes nyitni, gondolkozott hangosan Máté. Ez igaz, de ha valahogy tényleg átjutottunk a marsra, akkor ennek visszafele is működnie kéne, nem igaz? Kértésemre bizonytalan bólogatás volt az egyöntetű válasz. Végszóra a bejárat megint hullámozni kezdett, és bejött a barátságos lény, akivel az előbb beszéltünk. Legalábbis gondolom, hogy ő volt, mert pár hasonló idegen is érkezett vele, bár ezek kopottabb és másfajta páncélt hordtak. Akivel eddig kommunikáltunk, mélyvörös vörös kitin páncélhoz hasonlót viselt, amely az első két csökevényesebb vétagja felett kezdődött, és az első pár lába után fejeződött be. A többieké színben a kinti felszínhez jobban igazodott, és sokkal több zsebféleség volt rajta. A kért cuccainkat hozták be, de nem cipelve, hanem telekinézissel lebegtetve. Ledermedve néztük, ahogy a holmiaink lassan a földre szálltak, és ahogy a lények ezután kivonultak. Az első kivételével. Behoztak mindent, ami a járműben volt, közte egy felesleges dolgot is, de ami igazán lényeges volt, hogy a málháinkat is. Azt a kurva! Ámult el Zó a telekinézis láttán, és az egyik a levegőben úszó csomag felett párszor elhúzta a kezét, hogy nem kamu e az egész. Ez túl lebeg, mondta áhítattal a hangjában. Igen, képesek vagyunk tárgyak lebegtetésére? Jött úgy a válasz, mintha nem is értené ebben mi olyan nagy dolog. Most éreztem először a csapaton, hogy kezdik el hinni. Ez valóban megtörténik velünk. Köszönjük. Mondtam őszintén, miközben a máhám oldalsó zsebéből vettem ki a vizet, és kortyoltam belőle egy nagyot. Ah, oh, ez kurvára jól esett. Tettem hozzá, kiélvezve a hűs víz mindennél jobb szomjoltó hatását. Attis azonnal lehúzta az egészet, majd a petpalackot összegyűrve egy büfögés kíséretében félradobta. Srácok, spórolnunk kell a készleteinkkel. Szegeztem a felszólításom elsődlegesen Atisnak. Atis kicsit szégyelve magát bólintott. A többiek is elvették a szájuktól a palackot, és bosszúsan, de a helyzetet megértve zárták vissza a kupakot. – Hogyan szólíthatunk? – kérdeztem a lényt, aki most is csak állt egy helyben, és a szemeit ugráltatta rajtunk. – Számotokra talán úgy a legkiejthetőbb, ha tarknak hívtok. – Rendben. – Ő – kezdtem körbe mutatni a csapatot – Máté, Geri, Zó, Atis, és én Márk vagyok. Örülök, hogy megismerhetlek titeket, hangzott az őszintének tűnő válasz. Emberekkel, mutatott ránk Geri, Találkoztatok már? Olyanokkal, mint ti, még nem, de a dvorgoknál már láttunk csapdába ejtett másfajta lényeket. Veletek is élnek másfajok? Tettem fel a diplomatikus kérdést. Nem, mi ellene vagyunk a terjeszkedésnek, így kapcsolatba sem nagyon lépünk másfajokkal. Ezek az információk megnyugtatóan hatottak ránk, de azért újabb és újabb kérdéseket vetettek fel. – És hogy hívják a tenépedet? népedet? – kérdezte Máté. Látszott, hogy az elmúlt fél évben sok ragadt rá a tárgyalástechnika terén, és tudta, mikor, milyen kérdésekkel célszerű előrukkolni, még ha a másik felett nem is bírta. – Kvarkoknak – felelte az kurtán. – Értem. Hogy, hogy téged küldött a néped kapcsolattartónak hozzánk, és egyáltalán miért mentettetek meg minket, kérdeztem őszinte kíváncsisággal a hangomban. Igazából magunkból emberekből indultam ki a kérdés kapcsán. Ha mi meg is mentenénk egy idegen faj képviselőit, akkor biztosan elzárnánk és vizsgálgatnánk őket, akár úgy is, hogy abba belepusztulnak. Az elzárás eddig nálunk is megtörtént, ami elvileg a mi érdekünket is ugyanúgy szolgálta, mint az övékét. De fogalmunk sem volt, mi van odakint. Tényleg nem kapnánk elevegőt. Viszont ha meg akartak volna ölni, vagy boncolás útján megismerni a fajtánkat, azt már rég megtehették volna. Vagy csak nem voltak tisztában azzal, hogy az emberi faj is eléggé agresszív típus, jobb tartani tőle. Önként vállaltam ezt a szerepet, mert mester szeretnék lenni. Ezzel a cselekedetemmel jó eséllyel bekerülhetek közéjük. De ez távolról sem ilyen egyszerű folyamat. Mester? kérdezte értetlen kedvező. Nálatok a megfelelője szerintem a tudós, válaszolta Tark továbbra is nyugodt hangon. Azért vagyunk bezárva ide, mert vizsgáltok minket? kérdezett rá a lényegre Máté. Részben igen, hangzott a válasz, amit annyiból értékeltem, hogy legalább őszinte. Máté keze a hallottak hatására újra a pisztolya markolatára fonódott. De nem is élnétek túl odakint. Egyelőre itt tudunk olyan feltételeket biztosítani, amik életben tartanak titeket. Értem, nyugtázta Máté, de kijelentésével ellentétben a keze továbbra is a fegyverén maradt. A nagyjaink hamarosan megalkotnak nektek egy maszkot, amellyel ki tudtok menni, még ha csak rövid időre is, mondta büszkeséggel a hangjában. A szuper lenne, értettem vele egyet. Viszont még nagyobb probléma, hogy az élelmünk és az ivó vízünk is véges. Ha nagyon visszafogjuk magunkat, akkor is max. egy hétig húzzuk ki. Nyugodjatok meg, a mestereink ezen a problémán is dolgoznak, jelezte Tark, bár most már kihallottam a hangjából némi kételyt. Jól hangzik, jeleztem vissza reménykedve. Nem akarunk telhetetlennek tűnni, de megoldható lenne, hogy valamilyen fekvő alkalmatosságot is kaphassunk. Mire gondolsz pontosan? kérdezte értetlenkedve Tark. Hát, mi emberek úgy tudunk pihenni, ha elfekszünk egy olyan anyagon, ami azért jóval puhább, mint ez a kemény föld. Csaptam párszor a földhez a talpam. Mint a járművünk ülései, csak kifektetve, tette hozzá segítőkészengeri. Értem. Meglátom, mit tehetek az ügyben. Más valami? kérdezte minden él nélkül. Nekünk embereknek van olyan szükségleteink, hogy a szervezetünkben felhalmozódott és már nem hasznosítható folyadékokat, egyéb anyagokat el kell távolítanunk magunkból. Viszont erre külön helység kéne a szagok és a fertőzés veszély elkerülése végett. Ezt annyira szépen mondtad, hogy mindjárt leírom, Súgta oda nekem máté cinikusan. Érdekes, morfondírozott Tark. Továbbítom a kéréseiteket. Azzal el is indult kifelé. És Tark? szóltam utána gyorsan. Igen, Mark? kérdezett vissza, megállva a fodrozódó bejárat előtt. Ha szükségünk lenne a segítségedre, vagy csak a tanácsodra, hogyan érhetünk el? Csak szólítsatok a nevemen, és jönni fogok. Majd el is tűnt a fátyalon keresztül, ami nem sokkal később, megnyugodva újra kisimult. Mint egy kibaszott aladint, hőbörgött Máték. Kurva lámpa nincs hozzád, baszad bogár. Nyugi, lehetne rosszabb is, mondtam, majd elkezdtem valami kaja után kutatni a málhámban. Azt tuti, értett egyet Máté, aki épp egy cigit halászott elő. Mehet, nézett rám kérdően, mire én csak megvontam a vállamat, hiszen az a szar legalább legnyugtatja. Megbabonázva néztem, ahogy akkora slukkot szívott belőle élvezettel, hogy a cigaretta fele nyomban hamuvá vált. – Bazd meg! Ez volt eddig a legjobb dolog! – fújta ki a füstöt az orrán és a száján egyidejüleg, mint egy tűzokádó sárkány. Maga a szag eléggé zavaró volt, de ez a jelenet olyan szinten oldotta a feszültséget a csapatban, amiért mindenképpen megérte. Együnk egy pár falatot, aztán próbáljuk kitalálni, hogyan tovább. Adtam ki a parancsot, miközben ledöltem a falhoz, a máhámat, meg a fejem alá tettem, hogy valamennyivel kényelmesebb legyen. Így tett a csapat a többi tagja is, és egy ideig a csendet csak a csomagoló papírok zörgése és a nyammogásunk törte meg.